Jumalan armo ja rauha kaikille. Kýtzfried on otti erällä. On ollut todella suuri nautinto olla täällä teidän konferensissa mukana. Täytyy havatettua suuri nyttinga tarvima mehärin konferenssissa. Ja puhujalle on aina nautinto kun pääsee puhumaan. Olen Ferrentalari altiin suuri nyttingä ma Olen saarnanut yli 20 vuotta Tampereilla ja yli 40 vuotta jo työssä olen ollut mukana. Ja hän kunnattevan ieliet, fos. On totalt över 40 Meillä on Tampereella kaksi ja tuhatta jäsentä seurakunnassa. ja Saanko viedä terveisiä tamperelaisille? Till, till Kiitoksia. Tack. Jos herra Suoja eletään, niin ensi pyhänä saarnaan Ukrainassa. Om herren vill, oja elever, så ska minä predika i Ukraina. Siellä on suuret helluntajuhlat. Där en stor pingstkonferens. Ehkä noin 13 000 ihmistä tulee Kanske sinne mukaan. Ungefär 13 000 äh, människor kommer att vara med. Saan varmasti viedä terveisiä myöskin Ukrainaan. Kanske får jag ha helsingar till Kiitos. Ukraina också. Tack. Kiitos myöskin Wikille kaunista lauluista. Tack för Viktor också för sin vackra song. Olen aikaisemmin ollut pa äh, paimenena siinä seurakunnassa joka jos Victor oli jäsenenä. Ja också sense gjorde den församling Helsingin Olen aina ila ihailut hänen laulua. Olen jag alltid pånrat hans sång. myöskin joutunut aina taistelemaan kateutta vastaan. Och even haft lite svårt med avensjukan hos mig. osaisin laulaa noin hyvin, ja har tänkt att on niin jag minu skulle kunna sjunga så olisi taiteilija nimi So ha um, Victor Makkonen. Victor Makkonen. <laughs> Luen teille nyt Jumalan sanaa Ja lese viidennestä luvusta. Poimin tästä kolme jaetta. Jag tar up three verser. 12, 12, 18, 19 ja 19. Och 19. Sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin myös kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Niin kuin siis yhden ihmisen rikkomus on koitunut kaikille ihmisille kadotustuomioksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden vuoksi monet ovat tulleet syntiseksi, niin myös yhden ihmisen kuuliaisuuden ansiosta monet tulevat vanhurskaiksi. Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden, och så någon döden alla människorna därför att alla, de, alla är syn, de alla syndade. Alltså, liksom en endast överträdelse ledde till fällande dom för alla människorna så har också en endas rättfärdiga gärning lett till frisändande och, och liv för alla människor. Liksom en enda människans olydnad gjorde alla till syndare så ska en endast lydnad göra alla rättfärdiga. Apostoli Paavali asettaa meidän eteemme kaksi miestä. Apostoli Paulus ställer framför oss två män. Heidän tekonsa. Deras gärningar. Ja heidän tekojensa seuraukset. Och följena av deras gärningar. Me emme usein ihmiset ajattele sitä, että jokaisella teolla me on myöskin seuraus. Vi menneskin inte alltid tänker på det, että våra gärningar har sin... Tästä Paavalin tekststä me huomaamme... Och vi märker utav det som säger, Että molemmia, molempien näiden miesten teoilla oli seuraukset. miesten äh, äh, oli äh, äh, Jotka seura. jatkuvat sukupolvesta toiseen. Som jatkuvat efter generation efter generation. Me luemme Yhden kautta synti tuli maailmaan. via genom en enda kom synden Adamin in kautta world. synti tuli maailma. Via Adam kom synden in i Tänään minun tekisi mieleni oikein huutaa. Skulle jag ville gärna ropa, Oi Adam, oi Adam, oi Adam. Oi Adam, oi Adam, oi Adam, oi Adam. Jospa sinä olisit ymmärtänyt. Om du skulle förstått, Mitkä seuraukset tulevat olemaan sinun teoillasi. Vilka får dina, dina Kuinka sukupolvi toisensa jälkeen? General Sun efti Tulee myrkytetyksi sella supermyrkyllä. Fögiftat menen hä supergiftin. Jolle sinä avasit portit. Dom som nu öppnar Kun ajattelen äh, ihmiselämää, Näin ja tänköpomennisen elämä. Köyhiä kansoja. Fattika lender. kansoja. Kriikän lender. Sota kiinni otettuja. Sairaista yhteensä, fykkä menisor. Totean, että tämä supermyrky on tehnyt tuhoaa. Ja, ja kan konstateraa, että tää superekstreemä. Ja, ja dan avaasin tälle supermyrle. Och det var Adam som öppnade dörren till här extrema giften. Minä olen ollut yli 40 vuotta pastorina. Jag har varit över 30 40 år som pastor. Ja minä nautin suunnattomasti tästä työstä. Och jag nyter ju mitt arbete. Kun saan tehdä työtä ihmisten kanssa, se on minun sydämenihalu. När jag får arbeta med människor, det är min lust. Kun saan vihkiä ihmisiä avioliittoa, minä nautin siitä. När jag får äktenskap. Kun saan käydä tervehtimässä ihmisiä heidän merkkipäivinä, minä nautin siitä. ja Kun saan julistaa evankeliumia, minä nautin siitä. Ja usein koen julistajana ollessani, ja oftas on sitä tee, gör gör det, Vaan Kristuksen henki minussa sen. Kristi anne genom ja tulee suuresti virvoitetuksi pese pallo. Mutta on jotain, jota minä en millään haluaisi tehdä. Mene viisi ensäkö, että minä absoluuttisesti eivät vielä te Ja se on mennä pienten lasten sairaalaan. Atko tille panssi Ei niin, ettenkö haluaisi osallistua ihmisten elämän tuskaan. Ei te saa te skulle Mutta se koskettaa minun sieluani niin syvästi. Men perörimi jotta min Olen ollut tällaisen pienen lapsen vuoteen vierellä. Naha ja en säng för en, en liten barn. Han är parin tre in ikäinen. Han är två-tre år gammal. Ehkä vasta kuukauden ikäinen. Kansi bara några månader har levt. Ja nej, hänen kehossaan letkuja menee sisälle tuolta ja täältä. sen hur slangar in i kroppen för onelikaa. Ja hänellä on muksessa en vakava sairaus. Och det är en allvarlig sjukdom i hans kropp. Elämä ei ole antanut mitään muuta kuin tuskaa ja kipua tällaiselle ihmiselle. Liivetain tein, jos olin paria, että smätteros, Se sattuu minuun niin syvästi. Sen smähtemäisö jyppi. Että joskus olen tällaisen vuoteen vierellä. Joskus olen tällaisen vuoteen Jumalan puoleen. Ja harroupati Herra, eikö tämä pieni ihminen saa elämästään mitään muuta kuin kärsimystä ja tuskaa? Ei, se on vain se smätten ja ongelmien, joita ihmiset saavat olen pyytänyt Herralta, Iblan ja betty gud, Herrat, ota tuon lapsen yltä tuo sairaus ja anna minun ylleni taa den fyktyymen sjukdomen och låt det på min kropp. Och när jag har lämnat den här sjukhusrummet. När jag Olen istunut autooni. Jag har satt Joskus pari tuntia olen ollut varissut. On ett två timmars tid har Jumala, koska tämä päättyy Kyt näitädettä syyt. Kun katselen tällaista pientä lasta, tätä. Se ei ole sinä liitetty Niin minun tekisi mieleni huutaa. Jäskyläjäna villiä rupaa. Oi Adam, oi Adam, oi Adam, oi Adam, oi Adam, oi Adam. Jos sinä olisit ymmärtänyt tekojesi seurauksen. Ominuskulja havöst, Niin oisitko harkinut vielä kerran? Joo, hän ei käsittänyt Ennen kuin avaat portit synnille, Innan yöpnnädes portten synden. Tai ajattelen jotain nuorta miestä. Eller jag tänker på man, joka on huumausaineen orjuudessa. Som ha, äh, äh, hän on itkenyt. Hän har att drogberoende. Han har hän on käynyt kaikki hoitolaitokset lävitse. Han har gått genom behandlingar. Ja hän haluaisi itse päästä vapaaksi näistä orjuuttavista han, aineista. Han skulle vilja gärna bryta den här beroendet. Peru, ja då murk vi är aina vain alaspäin ja alaspäin. Och drogerna siktar bara leder till Därvet, djypare, Joskus djypare. olemme och rukoilleet. Jörforsen är Ibland har vi bett för bönestunden. Herra, det är ihme denna unge mannen kohra. Djuret under i denna människan. Jag Taivason har lut hilja, men himlen har varit tyst. Jag sjökskieri jatku alaspä. Och fördärvet fortsätter. Men med någon sydamesta ni huuto, mitt jätte har ropat. Oj Adam, oj Adam, o Adam, oi Adam. o Adam. Tai jos menee vanhain kotiin. omia koteja Olderun Semmeren. Katsomaan seurakunnan vanhuksia. Olien pitkin käytävää. Ja kojen kongen. Yhdestä huoneesta kuuluu lohduton huuto. I ett rum kan jag höra ett tröstlöst help, help. Help, help, help Pysähdyn tuon oven taakse. Ja stanna bakom dörren. Menin, avaan tuon oven. Ja dörren. Astun huoneeseen sisälle. Stiger in i rummet. Näen koukistuneen vanhuksen. Ja, ja se en, en kamling, en hänen, hänen suustaan tulee huuto auttakaa. Hän roupaan jälpien, Jelp. Yritän ravistella häntä hereille. Haluan, Haluan kertoa, kertoa sinulle spart, Jeesuksesta. Jag vilja gärna om Jesus. Mutta hänen tajuntansa ei enää avaudu keskustelemaan. Hänen inte. korvansa eivät enää kuule minun sanojani. Han hör, hans öron hör inte mina Mutta suusta tulee lohduton huuto. Auttakaa autoon taka Jeelka Jeel kun katselen ja kuuntelen kaikkea tätä, ja, ja ser och på detta, Niin minun tekisi mieleni huutaa tuhansien vuosien taakse. Vilja tyys, oi Adam, oi Adam, oi Adam. Adam, Adam, Adam Jos olisit nähnyt tekojesi seurausta. Omme kyllä kerran olisit miettinyt? O sen kansi, ennen kuin tila, avaat portit synnille. Innan till Tämä myrkky on maailmassa ja vaikuttaa. Denna gift finns i världen. Och me emme voi kuitenkaan syyttää sormella me aadamia. Vi kann inte popeka meen fingret muttaada. Sille Raamatunssa sanoi paavali näin: Vauluskirjari. Me kaikki olemme syntiä tehty. Vi alla harsyntat. Voi jos tämä teksti nyt päättyisi tähän? Oo, oh, om denna teksti nyt syytetään syyttä her. Niin me jäisimme lohduttomuute. Sovis kulle hamnait rosle trostesti. Mutta sitten jatketaan. Men sen fortsätter vi. Tähden, Det finns ens lydna. Oi vart bli rättfärdiga. Jumala meitä, meitä Det var att kyyt inte lämnade oss i Adams slaverin, han. Tänne. han katselimme. Vi tit, vi, vi, honom. vi berörde honom. Jumalan aino Guds enda för ett son. No, mitä me teimme hänelle? Vi, va, va, vi me ristiin naulit sinne. Kos me löimme hänen ristiin sen naulat. Vi spiikade fast honom. Mikos... tunnettu laulu sano näin. En bekant sång säger så här. Eivät naulat sua lyöneet ristille. Det var inte spiikarna som holde ikko kassi. Ei piikikrono haavoittanut. Inte, inte äh, tode äh, kronan. Sinut puuhun löivät syntini. De, de som vid mina Tuon ihmiskunnan, ilkivallan, vääryyden ja julmuuden osoitus, jolla me osoitimme Jumalan poikaan. te on Jumala muuttaa suurimman rakkautensa esiintulemisen paikaksi. Den ky, på det visar sin Hän ottaa päällensä ensimmäisen Aadamin synnin. Han tar på sig första Adams synd Hän ottaa på menneiden sukupolvien synni, hit han tar på sig de kungarna generationernas synn han tar elävien ihmisten syn. han våras syndas vi som lever idag. Ja hän ottaa otta på länsa syndtymättmjen sukupolvien synnitt. Och han tar på sig för deras synnen som inte födda igen. Jag då synnin perus juuren sen myrkyn sen tuhoavan myrkyn. Och den äh, äh, kron roten till synden den här giften. Äh, Erra saarna mest näin. En predikant äh, beskrev om det så här, ett då Jesus 올 ristig nålittu. När Jesus var kort. Hän han ottaa selkäänsä suuren selkärepun stor ryksäk, johon kaikkien ihmisten pahat teot ja synnit olivat laitet. Alla människornas illgärningar och synder är samlade. Ja hän kantaa ne niin kauas kuin on och han bär dem så långt från äh, öst är från väst ja upottaa ne merten syvyyksiin. Och, äh, i toinen saarna ja käyttää tällaista kuvaa. En annan son niin kuin pesu sieni, joka puristetaan nyrkkiin. ja laitetaan musteeseen. Ja siellä vapautetaan puristuksesta, se, äh, man, äh, kreppet. niin kuin tuo pesu sieni imee itsensä tuon musteen. So Samma sätt som den här Jesus i mi itseänsa meidän synti. Samma sätt sek Jesus i sig våra synder. Men Paulus använder vielä voimakkaampaa Men Paulus sanoo näin, Han här, että starkare bild. Han poika hän on tehtyin synniksi meidän takkeen. Hän judestil synn. Ikään kuin hänen perusaineensäkin olisi muuttunut. Is, som hans ä, grun emmenenai Sitten hän sanoo. Sen siihen. Se on täytetty. Ee, tällöin. Ja kallista päänsä. Och ja hän sovittaa meidän syntiin. Oi, veloitevaras. Tiedetkö ja veljenni? Tiedetkö sisarreni ja veljenni? Veto min syster och broderen. Tämä ei ole uskonasia en Eikä tämä ole tiedon asia. Eikä tämä ole ymmärtämisen asia. Vaan tämä, tämä on tosiasia. Hän on kuolemalla kuoleman voittanut. Hän on sovittanut synnin. Eikä hän palaa tähän kysymykseen enää koskaan. Synti on sovitettu. Kuolema on voitettu. Evä vunnit. Syyninen myrkyltä on otettu tehovaihmapoist. Syynen sifthar mist sin poverkan sin. Ja kraft. me voimme sanoa toinen toisillemme, sejä kan. Säga till varandra, Vain pisara Jeesuksen verta. Vai en en. Tröppe av. Ja seun syntisi pylitään pois. Odin syner ei borta. Vaikka teidän syntinne olisivat veri ruskeat. Även om era är som äh, röda som Tulevat röda ne villan vil valkoisiksi. Som, äh, Vaikka ne olisivat purpuran punaiset. Även om er pur red, Ne tulevat lunta valkeamme. Mikä tämä saa aikaan. Vad -va som får få osta komma Jumalan pojan veri. Guds sons blod. Thi aller syndine lötar vapauden syndinkahleet. Där finner syndare friheten. Det här vi julstamme i människa. Vi här förkunnavien. Ja me tiedämme. o vi viet att tässä julistuksessa on Jumalan voima. Oi detta förkunnelse finns skyddskraft joka kykenee muuttamaan ihmisen. Son kan förvandla en människa. Seura kuntaamme tuli eräs äiti. Det kom en en en, en mur mukanaan kaksi pientä lasta. Han hade med sig två barn. He tulivat tämän sanan kanssa. Tuli Haluamme antaa elämämme Jeesukselle. Kun kysyimme häneltä, miten hän on tullut tällaisen ajatukseen. Ja, frågade, till, till hän sanoi, että minulla on esikoispoika. Jaha, en ä, first -fört hän, hän on nyt jo 24 vuotias. Han är 24 år kun hän oli murrosiassa. To nooren hän joutui huonoon seuraan, hän hamnai dooli Ensiksi tuli mukaan tupakkaöpörjähan reekka sitten alkoholi sen pörjemeä sitten humusaineet on sen uh, droger. Sitten koulu alkoi mennä huonosti. Sen Ja siinä vaiheessa, kun meille paljastui hänen ongelmansa. Huomasimme, että ei ole enää mitään tehtävissä. inget, Laitoimme hänet hoitolaitokseen. Kun hän tulee sieltä, sama kierre jatkuu. Kun me puolisoni kanssa keskustelimme hänen tilanteestaan. Me olisimme olleet valmiit antamaan koko omaisuutemme. Jotta olisimme saaneet poikamme me vapaaksi niistä synnin kahleista. Me olisimme valmiit, valmiit antamaan oman elämämme. Kun katselimme poikamme me elämässä. Me olimme täysin toivottomat. Me olimme täysin voimattomat. Emme tienneet, kenen puoleen kääntyä. Kävimme läpi lääkerit. Kävimme läpi hoitolautokset. Kukaan ei voinut häntä auttaa. Sitten eräänä päivänä. Seurakuntanne nuoret eh, tapasivat ungdomar, hänet kaupungin torilla. Honom på, på stan, ja he kertoivat hänelle Jeesuksesta. Ja niin hän oli tullut tänne rukoushuoneen. Äh, Kun hän sitten tulee kotiin, hän ei puhu meille mitään. Han säger till oss, mutta me huomaamme ihmeeksemme, äh, että tämän pojan ilta lukemisessa, att han, det som han läste på kvällen, sinne oli tullut uusi kirja. Hän oli ruvennut lukemaan raamattuja. Hän oli Ja me huomasimme, kuinka hänen kasvonsa alkaa kirkastua. Ja moneen kuukauden kuluttua heidän poikansa uskaltaa kertoa heille. Että olen löytänyt Jeesuksen elämääni. Ja sen jälkeen minun ei ole tarvinnut yhtään huumausaine piikkiä ostaa. Osen Sen vanhempina emme uskoneet. Men vi som vi inte me, som olemme niin kaikkeen me yrittäneet tähän asti. Ja huomanneet, että ei kukaan Me olemme meidän poikamme asti. Me olemme yrittäneet tähän asti. Me olemme yrittäneet tähän asti. Me olemme yrittäneet tähän asti. on hän siellä alkaa laulaa lauluja Jeesuksesta, hän siellä alkaa laulaa alkaa laulaa lauluja Jeesuksesta, hän me kuuntelemme oven takana. Ja nyt olemme seuranneet poikaamme kolme vuotta. Ja olemme tulleet siihen toteamukseen, että hän on vapaa huumeista. Hän är fri från ja hän raken. on löytänyt Jeesuksen. Han a, han a funnit ja nyt kun olemme katselleet tätä poikamme elämässä tapahtunutta muutosta, ja den här för, i våran niin minä hänen äitinään, Och jag som hans mor. Olen tullut syntiseksi. Jag har blivit, upplevt synden i mitt liv. Sanoo, minäkin kaipaan sitä samaa Jeesusta jonka so poikani löytää efter den här Sen haluan tänään tulla antaa elämäni Jeesukselle. So har kommit tid för att mitt liv åt Jesus. Ja kaksi lastani, mu pienenpä lastani mukaan. Hekin haluavat antaa elämänsä Jeesukselle. Että Jesus. he varjeltuisivat. Et myrkyn bli tuho voimalta Yhtä on den giften som verkar i vårt verld. Jeesus on tullut murtaamaan kaiken Adamillisen ja perkelellisen teon. Eh, eh, Jeesus kom att pryta sändern jämsen som Kun Jeesus som kuoli hade... meidän syntiemme tähden. Jesus Jeesus dök Han otti päällensä koko rangaistuksen. Han tog eh, posei hela straffet. Joku saattaa tänään sanoa minulle, nukonkanssija ei. Kulle rakasveli. Sada bröder, min ola är att ha denna pelastuksen riemoa sydämessä. Joha ingen frälsningens glädje i mitt hjärta. sinulle. Så jag predikar idag. Att när Jesus kuoli ristilla syntiesi tähden. När Jesus dog för dina synder på korset. otti på meidän meda rikkomusteme rangaistuksen. När han dog för goda gärningar, kotta kommanden på sig. Nej, han hans gärning. Ei se muutu on sinulla pelastuksen riemua tai ei. Den gärningen för förändras om han är Pysyy voimassa eller inte. silloin kun Hans sinä olet iloinen fast, ja voit siitä. Se on totta. Det Mutta silloin, Men då, kun sinusta tuntuu, että olet maailman huonoin ihminen, niin, niin Jeesuksen äh, niin työ ei muutu miksikään. So, Jeesu jääning för Hän on sovittanut meidän rikkomuksemme. Joku saattaa sanoa minulle tänään, kuulehan pastori, Hör pastor, minulla ei ole pelastuksen varmuutta. Ingen äh, tryghet, mutta minä julistan säkert. sinulle, Men för dig. kun Jeesus kuoli sinun syntiesi tähden. Ja, Jesus Hän otti päällensä jokaisen ihmisen rikkomuksen. Han tog på sig ja ilgärning. Jeesuksen työ, och Jesu järning, ei se muutu. On sinulla pelastus varmuutta ei ole. Jesuksen työ pysyy voimassa. Jesuksen yärniin står fast. Ei pelastus inte den här sensland, utan Kuka veidät pelastaa? Den kan inte frälsa. Jesus, det. Det Jesus som frälser. Kenen hän pelastaa? Vem han Sen joka avuksi huutaa herran nimeä. Den som å hans namn. Han är Han blir räddad. Senä voit onnellisena ja iloisena ollessasi huutaa häntä avuksi. Så, han var glad och, och och lycklig och drop och alla hans namn. Var sjunne är Jairana varit hutat. Nän är trött och sjuk. Ja han är nemeansä kieltä saata. Och han förnekat inte sig. Han har pelasta sinut, vanhan dreada day. Oikeastaan tapahtuu vielä paljon enemmän kuin vain pelastuminen. O sen händer det mycket mer än bara att man blir frälst. Var medet siire tän pimeyden vallasta Jumalan pojan valtakunta. Att vi förflyttas vår äh, mörkets äh, rike till äh, Meidät siirretään saatanan vallasta Kristuksen valtaan. Meidät tuodaan pimeydestä valoon. From mörkret till Meidät tuodaan kuolemasta elämään. From döden till livet. että meidät asetetaan taivaallisiin. So Sinä saatat sanoa, että en minä sitä oikein tunne. Ehkäpä tämä onkin enemmän kuin vain tuntemisen asia. Mutta tämä onkin vain tosiasia, Se ihminen, joka ottaa vastaan Jeesuksen elämäänsä, hänelle tapahtuu nämä asiat. Sinä et vain sitä nyt näe, etkä ymmärrä. valaistakseni nyt kahta esimerkkiä. Vuosia ja vuosia sitten minulla oli mahdollisuus käydä Kremlissä. Eh vi hade en möjlighet att besöka Kreml och den själva tsaren vanhassa valtaistoin salissa. Ja, såtti saarens kamla äh, va tronen satt. Själolii ihmiskunnan kauneimpia taideteoksia. Där fanns mänsklighetens vackraste kristallia kulta, jalokiviä, arvotauluja, kristaller, kult och fina tavlor. Eh, kun olin ollin tuossa huoneessa? Nä, jag stod där i rummet. jos på där alls ihan pimeää att om det skulle varit helt mörkt se omkring mig och bas skulle sanoi si kaiden kanssa saa. det on lå en ihmes kunna harvinaisempia taideteoksa havinns mänsklighetens unikaste stuurde mästareten töyta stora mästarnas verk mina olisiin kyllä todennut että vai niin ja skulle ha tällä on ja so. Mutta se oli olisi koskettanut minua. Mutta se on peräytänyt minua. Sitten joku olisi si rappaissa tuli pikku. Onsen hän on hänestä, että sen stickka. Ja näyttäytyi joku yksityiskohdan. Sen kanssa viisat, en, en, en, detail. Oi, o. Sitten joku antaa lampun. Sen kanssa nahan hän ei vielä. Näin enemmän. Oi. Oo Sitten joku laittaa valot päälle. O sen kanssa en oo taas. Oi. Ta Jeesus. Oo. olen ollut? Oo vaha ja vuorit egentligen. En oo sanut kuvitellakaan. Jag kunde kun joku antoi valoa. När no, någon gav ljus. Ser att kapavalli näin. Paulus säger så Rukoilkaa Jumalaa. Peter Guit, että hän antaisi teille viisauden, att ja viistun, ilmestyksen hengen, sande, nähdäksenne, tunteakseen, että se, Kristus, elämä voidaan meidät on kutsu, silloin elämä pyhä henki meidät on valaisee me huomaamme vi uppme, uppme, että jalat kulkevat on päällä att vi på tellus, mutta elämä jo on jo Taivassa. Se on toisessa maailmassa. Amen. Käytän toista kuvaa. Niin kuin mainitsin minä nautin palvellessani seurakuntaa. Olen kaksi kertaa nähnyt sellaisen unen. Siinä unessa seison rukoushuoneemme saarna puhuja paikalla täällä lavalla. Nimmentoja Ja häät ovat alkamassa. Och det är i en preliminär period. Kantorion takana. Kantoristen står bakom flygeln. Juhla vi paikalla juhla vaat. står här i fina glädningar. Minnesälsontälla lavallarramat utkädesen. Och jag står här på plattformen. Ja parriöver är Och, och dörrarna öppnas. Ja här on tulossa sielt. Och prydbarhet kommer in. Ja kaikki on hyvin <laughs> Allting är så festligt. Sitte mina itseänne. Sen ser jag på mig själv. Oi kamala. Åh hemskt Mulla on Jag har pålla. Min, ja mina överallt, min vi träningsoverall. Kun mina olen voinut tulla vihkimään härparia verryttelypuvussa. kyrkan och haa min träningsoverall på mig. Ja mina yritän juosta sieltä lavalta post. Och jag försöker springa iväg. mihinkä. Och jag kan inte springa. Ja mina rukoilen att maa Ja <laughs> Ja perät, ja oh, Kuinka minä olen voinut tulla verkkarit jalais uh, uh, Kukaan ei kertonut minulle. Ingen för mig. Että Jarmo tämä on vain unta. Det var, det var, sinä nukuut täällä kaksi metriä 10 senttiä pitkällä vuoteella du, du, du Kohta sinä heräät, Snart, uh, vaknade. Ei se ole todellisuutta, jossa sinä nyt olet. Det ei ole verklighet som du är ny. Todellisuus on muualla. Det är någon annanstans. Minä ajattelin ehkä juuri näin onkin. Jag elämme just så här är det. Me eläm, olemme täällä. Vi är här. Raamattu sanoo, että meidät on asetettu taivaallisiin. Meidät on tuotu Jumalan pojan valtakuntaan. Meidät on tuotu pimeydestä valoon. Olemme Kristuksen kanssa kätketyt. Ehkä se onkin enemmän totta kuin se mitä me nyt täällä näemme. Meneemme tämän maallisen olemuksen. Visiävora jurdiska gestalt. Jollakin se on vähän kauniimpikku toisella. Vissa hänellä liitte andra. renandra. Jollakin se on vähän rypistynnympikku toisella. Vissa hän vuodet liitte strinkor vierivät niin kaikilla rypistyä aikana. Maannista. Joo, on sen näin oren korsualla volite siis strinkor. Meneemme nyt tämän. Visiä just nyt nytta. Mutta ehkä tämä onkin vain se painajainen, jossa olemme. De kansse bara en en en Ehkä sinä, maa, päivänä, ehkä sinä päivänä. Ehkä sinä päivänä. Kun ikuisuus huutaa. När evigheten ruopar. Jarmo Juhani Makkonen. Jarmo Juhani Makkonen, Johannes Ivanhan ja Ambarova paraskevan poika. Äh, sonen till de här som han nämner. Sinun päiväsi ovat tulleet täyteen. <kansi> Sinun aikasi on herätä siitä painajaisesta jossa Nyn olet. Nu äh, är det dags att äh, vakna från, äh, Ja sitten minä huomaan. Sen märker jag. oi, oi. Missä minä olen ollut? ja Taivaallisissa. I, I asetettuna Kristuksen kanssa. Kristus. Minä luulen, että tämä on totta. Same, Sillä tämä kirja same. kertoo minulle siitä. So Uskon, no. että se on totta. Jag tror också att det är sant. Killarna själva i Tallinn kokemuksia. För att då och då får jag visa upplevelser utav detta. Men Ukrainasta. Min en en, en familj i Ukraina. Då perheen isä oli pastorina u, Kiovalaisessa seurakunnassa. Eh, Father in detta äh, familj var äh, präst i. Eranapäivänä han sairastuu vakanvasti han kuolee. En då äh, blir han allvarligt sjuk och dör. Eh, tuo, äh, hänen vaimonsa jää kolmen lapsensa kanssa. Hans var med tre hänen nuorin poikansa oli juuri oppinut kävelemään. Har precis sig gå. Isä antaa tälle kävel, juuri kävelemään oppineelle pojalle raamattunsa. Fader, till den här sonen som precis har sanon, sig Tämä gå on ainoa pabas. testament, jonka voin sinulle jättää. Enda kan lämna kvar åt dig. Sitten sai muutaman kuukauden kuluttua kuulla, Efter några fick jag höra, että tämä ja vaimo At Hän hysteria. oli sairastunut erittäin pahaa maksatulehdukseen. Huhnin Pilirupin ja arvo nousivat räjähdysmäisesti. Lääkärit sanoivat, että teidän maksanne se aivan kun räjähtää sisältäpäin. At er, er le lever Te tarvitsimme pikaisesti mikron. maksan siirron. Me skulle en Mutta meillä täällä Ukrainassa ei ole mitään mahdollisuutta. Men Ukraina, niin lääkärit sanovat tuolle Niinalle. Meemme voi auttaa, että te kuolette muutaman vi, päivän, vi, muuta, parin viikon sisällä. Vi niin viedään sairaalaan. Dina ja hän kertoo sykils. elämästään. Och han om sitt liv. Hänen jalkansa ja kätensä olivat kupariruskeat. ruskeat. armor opin Kuume oli melkein 42 Kouper, 42 Hoitajat kostealla, kylmällä äh, pyyhkeellä yrittivät lievittää hän hänen hän kymmen ja Nina kertoi, että hän oli niin sairas kuin ihminen voi sairas olla. Ja hän muistaa tuosta ajasta sen sellaisen ajatuksen. Hon että jospa on tanke, Jospa jaksaisin vielä yhden kerran vetää keuhkoihin ilmaa On se ilma elin valui hänestä ulos. Så skulle bara liksom strömma av sig jospa själv. vielä tämän kerran jaksaisin vetää keuhkot täyteen ilmaa Kan se se ilma vai valui hänestä ulos. Luft, och sen skulle bara rinna Muutaman päivän kuluttua hän oli niin uuvuksissa, Efter några dagar var han så trött, että hän irroittaa lite. elämästä. Han, hun sen, hun ja lennä... sanoi, herra, minä en enää jaksa. Ja kertoo myöhemmin. Että yhtäkkiä hän menettää niin tajuntansa kun uh, uh, hän. At, nyt kuolema tuli. Ny döden. nyt on hänen vuoronsa astua. Mye tyr... yli. Min työtä, Ympärille vain pimeyttä, pimeyttä, lemnettu, pimeyttä. Omkring bara mörkret, ja mörkret. sitten yhtäkkiä, valtava kirkkaus, valtava kirkkaus, Sano, se ei en ollut ljus. valoa, De vaan se oli kirkkautta. Kun katsoin itseäni, på mig själv. niin minussa ei ollut mitään sellaista kohtaa, jota tuo kirkkaus ei olisi läpivalaissut. Det fans inte en, en i min Silloin inte en muistu vielen här elämänsä. Sana. Sitten elämä on sen, Sitten on käynyt. Sitten on käynyt. Sitten on käynyt. Sitten on olen elämässä aikaisemmin, käynyt. nyt ymmärrän, Men minä olin on aikaisemmin. I, i döden, Nyt elämä nielee sen, mikä on kuolevaista. Liivet, elinvoima, se kävi läpi koko minun olemukseni. Ja sen jälkeen tämä Ja sitten kuulen äänen. Siinä äänessä oli auktoriteetti. I, i fans en auktoriteet. Minulla ei ollut epäilystäkään, kuka puhuu. Jag hade ingen, ingen, Tiesin, som että talade. minun vapahtajani puhuu. Min ja hän kysyy Niina. Fråga, han fråga mig, Nina, Et halua enää elää? Vill du? Vill du inte leva längre? Hän sanoi vastanneensa herralle. Hän herra, en Enää jaksa elää. Ja inte Sinä längre. otit minulta pois puolison. Min, min Minulla make. jäi kolme lasta. Kvar, ei rahaa, inga pengar, Ei vaatteita, inga kläder, Ei ruokaa, Minä en enää jaksa elää. Ja orkan inte leva herra sanoo hänelle. Niinä sinua tarvitaan vielä ajassa. Äh, du Sinun vuorosi ei niitä. ole vielä tullut tänne. Dags komma över, Sinulla krensin. on vielä tehtävää. Du, du, det finns uppdrag Ja sanon yhtäkkiä, tämä kirkkaus ympäriltäni niin oli kadonnut. Sen plötsis, den här ja minä avaan silmäni försvannet. siellä sairaalassa vuoteella. Ja, niin ja öppnän mina i syksängen. Taivas oli läsnä. Var Minusta tuntui niin, että olin taivaassa, vaikka makasin siinä sairauden Kyllä Mutta sen märkä. jos kyllähän vatti ja loitaisiin ja, ja varpaitani pisteli. Jo, tacki, Niistä oli he lähtivät pois jo pitkän aikaa. Ja, ingen senslaip, både Kun hoitajat tulevat huoneeseen. Ja. När He katsovat Rova Koval mitä teille on tapahtunut. No, titta, Kovall, so ja hän, hän kertoo tämän kokemuksensa. He koittavat hänen otsa. Teillä on kadonnut, me mittaamme kuumeen. Se hakevat febenni hoita professorin paikalle. Och de en professor professori som vie sen hämteri professori, ottaa pilinupin ja arvot. Världen, ja sanoo ihmeessään, säger, me emme ymmärrä mitä teille tapahtuu. Me ei ymmärrä mitä teille me ymmärrä mitä teille tapahtuu melkein maksanne uusiutuu och den leven som var nästan och den förnyas vad som händer Niinä kertoo kokemuksensa lääkärille. hän lääkäri oli kulkenut tuon kiovalaisen sairaalan käytäviä pitkin. ja oli siellä mennessään huultanut. huutanut. 70 vuotta tässä maassa on opetettu. Ei ole Jumalaa. Ei ole ihmet. Ei ole mitään yliluonnollista. Mutta nyt minä huudan täällä käytävillä. Laava Ruoppaja poku. Minä huudan Töslavalle Jumalalle. Ääärä Teille on tapahtunut ihme, ja hentet underföreet. Tiedätkö ystäväni Viettyminven. Sinä päivänä. Denna, den dag, Kun tämän toisen <köhön> Adamin kohtaamme, näen miten myötetään toinen Adam. Silloin me tapaamme kirkkaudessa. Do myöt sv i klarheten han, i hans rike, jossa me raamatun opetuksen mukaan. Näin vielen spiegel, olemme jo nyt vii som er redan. Ja tiedän, Ovit, jag vet, että jos sinun sydämesi silmät tämän näkisivät, ja sinä hyppisit, så du hoppa. sinä tanssisit, du dansa. sinä sanoit, että minä halkeen taivaan tunto tulisi sinun sieluusi, ja. ja sen jälkeen koko maailma saisi sen kuulla sinun suustasi. Och sen, få Saako näin fönny? tapahtua Herran nimessä? Soskilek voisi herätä. Sen tähden me emme katsele ensimmäisen Adamin tekoja, emmekä vaivun maahan. Sen derfevi tittarinte katsomme toisen aadamin tekoja. Käydään tittar me tittarpo den ylös, vi sikta uppåt. Ruumiin hengen ja sielun puolesta me nousemme ylös. Ovi upp from andens feilen skroppens. Jesuksen nimessä. I Jesu, Amen. Amen. Amen. Amen.